Усе в ньому клекотало від обурення і безсилля. Як довго він йшов до волі, як вистраждав її там, в мордовських таборах. Сьогодні ж долає ще огідніші етапи своєї поразки і безсилля. Він зітхнув. Марія простягла руку і погладила його щоку. Він притис її долоню до вуст і поцілував. Боротьба ж за Україну не скінчилася. Вона триває, сказала тихо. Я вже втомився боротися. Не бачу за кого. За отаких, що їдуть на торг, п'ють та матюкаються і проклинають Україну. Не за отаких, а за таких, Марія показала на горішню полицю, де лежав Тарас. До райцентру приїхали, ледь благословлялося на світ. Густо пахло достиглими яблуками, грушами. Клубочився туман, десь співали по дворах півні. Василь окинув поглядом ту досвітню красу, в якій було стільки щемливих барв і голосів. Понад все любив цю пору коли осінь дзвонила обважнілими плодами і сіяла тихі сиві тумани. Світненки перетнули в вокзальний майдан і стали на зупинці коло невеличкого гурту. Люди стихо гомоніли. Василь прислухався до тих розмов і здивовано повернувся на різкий, мов би металевий голос, що чекане в кожне слово. «Нєт нікдя порядка». Раньше разве было такое, такая расхлябанность? Да партия все держала в своих руках, а эти дерьмократы — это же ужас какой-то. Вы их только послушайте, что они говорят. Там один Мародеев порядочный человек, да еще Остраушка, Гарченко, а то все дерьмо. «Та там же половина тих демократів тюремчики!» Не дивлячись ні на кого, голосно мовила молодиця. Стояла спиною до святненків, сховавши руки у кишені широкої малинової куртки. «Он із мого села там, сидів двічі в тюрмі. Бандюга управляє нами». «А за що він сидів?» – поцікавився хтось. Точно не знаю, чи і когось, чи даже вбив, чи прокрався, а тепер у Верховній Раді заправляє і сміх, і гріх. Оно люди наші балакають, що вже Волгу собі купив, дачу построїв трьохетажну, за границі й не вилазить. Вот они туда ради этого і полезли. Це же мусор, а не люди. Подумать тільки націоналісти при власті. Да ми їх душили, как вшей, а сейчас им позволяют командувать. Ужас! Були комуністи, было что їсти. Пришли демократи, нічим срати. Докинула молодиця, і всі засміялися. Василя мог би облили окропом хтось неначе підпалив його з середини і він бачив, як у нього палають руки, ноги, волосся. Розвалили такую страну бандеровці. Да ете же звірі. Що вони делали з нашими солдатами, когда ми пришли туда? Какі ж жстокі. А дійсно негідники. сплеснув молодий чоловічий голос. «І де вони це, кажете, робили ті бандерівці, Під Рязанню чи під Москвою?» Чолов'яга втупився в молодого чоловіка і закліпав очима. «Хто вас туди кликав?» Чолов'яга розвернувся до нього усім своїм широким торсом і вперся в нього ненависним поглядом. «Ета ти мене спрашиваєш?» «Вас! Вас!» Чого ви туди йшли і мучили той народ? От є що один враг атечества. У вас кожен враг, хто дає вам по вашому вовчу свинячому рилі. Ви ж інакше на світ, ніж через тюремні грати і автомат Калашникова не дивитесь. За атечеством він плаче, бо ви окупант і варвар, того й плачете за імперію. Вам було у ній добре, а мені – гірко і боляче. Старий відставник затрясся від обурення, але в обличчі з'явилось щось полохливе і навіть розгублене. «Да як ти можеш так говорити об отечестве? Да это же святое!» «Ваше святое по горло в людській крові!» І не розмахуйте тут руками. Їдьте у свою рязань чи псков там і махайте. А я дома, дурак. Я українець, воїн-інтернаціоналіст, а не націоналіст, як ти. Значить, зомбі. Совєтіко-зомбі. Радянський рак Через ось таких, як ви, що все плачуть за ярмом і страждаємо нині. Відставник лайнувся і відійшов. Сетненки мовчки слухали ту перепалку. Василів погляд перечупився за невеличкий зелений автобус, що стояв за кільканадцять метрів. Він заглянув до салону і побачив складені мішки. З усього було видно, що то цукор. За кермом сидів водій і коняв. Двоє спали на сидіннях. Василь постукав у віконце. Шофер відірвався, керма і запитав. «Що надо?» «Ей, земляк, підвези до Корсеня. Ми їдемо до Москви, і тут місця немає, все загружено. «Тоді продай мішечок сахару», – сказав Василь, і відчув, як спазми здавили горло. «Я заплачу непогано. Мені на самогонку». Я не продаю. Ось прийде бос, тоді й питай. А де ж бос? Та десь заспав у своєї зозульки. Мать гарною муку є. Він позіхнув і відкинувся на сидіння. Василь рушив до вокзалу, зайшов до кімнати міліції і поклав посвідчення. Черговий взяв його, довго розглядав, а тоді промовив невдоволено – я вас слухаю. Отут поруч стоїть автобус з краденим цукром, який везуть до Москви. Негайно затримайте. Черговий кудись телефонував. Приїхала міліцейська машина і стала неподалік автобуса. Начальник підійшов до Василя. Спасибі вам. Знаєте, ми не всіх вспіваємо, їх стільки розвелося, що не можна всіх виловить. Василь мовчки похитав головою. Автобус тихо рухався за міліцейською машиною. Святненко попрощався і рушив до зупинки. Той провів його важким поглядом. Зайшов до свого кабінету і зв'язався з міліцейською машиною. Він вже пішов до свого автобуса – Сказав, граючи лукавою посмішкою. «Проїдьте до повороту, і нехай хлопці їдуть собі, куди направились». «Все в порядку. Це наші люди. А цього дурака ми знаємо. Нам вже повідомили, що він тут буде». Василь із хвилюванням подивився на старий, обшарпаний сільський автобус. Світненки зайшли останніми. Молодиця в малиновій курці вмостилася на сидіння і окинула поглядом салон. Зупинила його на Василеві і почервоніла. Очі забігали. Не знала, куди їх сховати. «Доброго ранку, Надя!» – привітався Василь, впізнавши доньку Грицька Калити. «О, здравствуйте, Павлович! Скільки літ, скільки зим!» Я вас тепер тільки по телевізору й бачу. Кажу до свого, що ми сусідами були і в одну школу ходили. Кажеш, подивись, це той тюремщик, що когось убив, зґвалтував чи десь прокрався. Щоки в молодиці збуряковіли. По салону пронісся сміх. «На що ви, Павлович, таке кажете? Не обращайте внімання на сплідні. Мало хто що скаже. Вона засовувалась на сидінні, відвернулася до вікна і втупилася в запилюжене скло. Поволі розведнялося. Автобус вже петляв вулицями села. Запахло димами. Василь відчув звичний щем. Скільки воно снилося йому. Вижалося там в далекій і холодній чужині. Скільки він переходив, перебродив подумки цими вулицями, полями і лісосмугами, лежачи в холодній сирій камері. Скільки відіспав на свіжому молодому сіні, вівсяній соломі, гріючи спиною тверді нари. Скільки перебрів теплих ночей, розкошував на баштані, ловлячи дрижаки в крижаному карцері. Не раз запитував себе тоді і опісля, і так і не міг відповісти, звідки ж починається ось цей щемо душі і ця неосяжна, болісна любов до рідної землі. На нього усе дивилися, відверто розглядали односельці. Хто зацікавлено, хто з насмішкою, а хто з повагою. Вийшли коло магазину і повернули у вуличку, що вела доставом. Над гладінню води і очеретами клубочився туман, у сиво синьому передранні жовтіли клени осокори. Було у тому осінньому пейзажі стільки достатку і краси, стільки умиротвореної тиші і чогось журно понищеного водночас, що лупало лупалозим оком і безгучно реготало. Місцина уздовж ставу, де колись росли дуби, підпираючи небо, живий пам'ятник, полишений предками, нагадувала Василеві невигойну рану. Вже кілька разів вони висаджували тут з батьком і Тарасом молоденькі нелині, але чиясь рука вночі висмикувала їх і ламала. Все це як нав'язливий символ з дичавілої доби, що як перепуджена кубилиця, бігає, усе витоптує, нищить, трощить, і її ніхто не може зупинити і приборкати. Господарі й вершники в неї ляшки, заброди, калити. «Цікаво», – сказав собі подумки, «коли б вони владарювали на цій землі не сімдесят літ, а двісті?» У що б вони перетворили цей край? І що найтрагічніше, вони донищують Україну і нині. Заброди на коні. Ляшок крупна фігура в суверенній Україні, який тільки глум. Василь незрушно стояв перед забур'яненим лугом, де колись з'їгивали душу древні дуби. Ці вирви. Пам'ятник Петру Ляшку. Отаке вот він перетворить і Україну, якщо затримається довше. Василь зітхнув. Цього року я сам посаджу саджанці, і ніхто їх не зламає, промовив Тарас і поклав батькові руку на плече. У його обличчі було стільки впевненості й сили, що Василь усміхнувся і стиснув його правицю. Аби ж дожити та побачити, як вони виростуть. Доживете, тато. Ще й у затінку їх посидимо та поспіваємо зелено-дібровонько. Не заросіться, Марія теж усміхнулася. Бороса хоч коси. Співали молоденькі півні, скрипіла корба у святненьківському дворі. Батько тягнув воду. Василь прочинив хвіртку. «Павле, подиви, хто до нас приїхав!» Ганна Дем'янівна вискочила з літньої кухні і кинулася до Марії, обцілувала Тараса Василя. «Ну, копія тобі, Вася!» Вона не спускала завороженого погляду з внука. «Обидва на прадіда саву схожі».